вона, котрій так і не вдалося померти молодою і вродливою, вселила в маленьку Юльку віру згоряння на сцені і напророчила великий шлях в мистецтві. Юлька повірила і вивчила на пам'ять усі монологи всіх найвідоміших героїнь Шекспіра. Або в очерети, або на сцену стало її девізом аж доти, доки її тюх не став для неї тими самими тісними і задушливими очеретами, що хоч і не проковтнув її з усіма тельбухами, але й не вивів на щасливу зоріну твердь. Але Юлька Джулія, або як її називали ще в інституті Джульєта Мазіна, чекала свого зоріного часу, свято віруючи в те, що як чогось дуже хочеш, отримаєш і на смертному одрі. Чекала своєї ролі і читала Раневську. І думала, що вона, Юлька, не мусить плювати у вічність, а увійде дві її кущі підосанно сурм ярихонських, від яких сконають усі її конкурентки. Взагалі до роль їй пропонували, а вона, як остання дурепа, про що їй відверто й казали колеги по цеху, відкидала сценарії, в яких мала б грати амнізованих сестер близнючок, щасливих попелюшок, що ухмуряють красення банкіра, нещасних пасербиць, що втікають у велике місто, аби завоювати олігарха. Не хотіла змилювати талант. Була терпляча і зайнята кар'єрою Аліка. Спочатку пробитися мусить він, потім вона. А в тому, що Алік проб'ється, не було жодного сумніву. Він увірвався до коридорів театрального інституту немов тайфун, змітаючи на своєму шляху парти, стільці, викладачів, зокрема молодих викладачок, однокурсників і однокурсниць, все розсипалося перед ним, як картярський будиночок. Все буяло, рухалось і вибухало. Гнулися дерева, здіймався вітер, падала злива, гримів грім і зблиснула зигзиття. Адже Алік був природним дивом, самородком, стихією, прямим доказом того, що випадковість закономірна, а талант не обов'язковий, якщо маєш під два метри зросту, смогляні кучері до плечей на яке хрепала модна джинсова сорочка, і веселу нахабність молодості. Ось з усім цим джентльменським набором він якось і проходив повз райку абітурієнтів, що купчилися на сходах театрального. І пройшов би, якби не помітив її. Унімів і завернув до сходів, зацікавившись, що то за заклад, де водяться такі дівчата. Такі невагомі, такі витончені і прозорі, мов порцеляна, від одного погляду, на яких дух забиває, і серце гупає в грудях, як відбійний молот. Одне слово такі, як Юлька. А вона навіть не поглянула. Алік був не її герой. Це все одно, якби мураха спокусилася на слона. Не ті габарити для обох. Проте поглянула Вероніка Вікентіївна, викладачка сценічного мовлення. Поглянула, отитеріла і ледь вимовила. Ви до якого майстра, юначе? Алік взагалі-то прямував до ПТУ подавати документи, тобто, направду, до майстра-слюсаря. Так відверто й пояснив, стежачи очима за неземним ельфом, що вже спорхнув зі сходів і зник у темряві розчахнутих дверей з табличкою «Театральний». А Вероніка Вікентіївна взяла його за руку і повела крізь заздрісну абітуру просто до зали, де йшов перший відбірковий тур. Там сиділи поважні дядьки і тітоньки. Вони так само злякалися, роздивляючись фактуру, що височіла над ними, блимаючи чорними очима і граючи м'язами. Власне, Аліка взяли б і без читання того дитячого віршика, який спав йому на думку першої ж миті. Взяли б навіть, якби він був просто деревом чи тигром. Чи взагалі німим, сліпим, глухим. Роль для такої фактури знайшлася б завжди. «Ти як з анекдоту про Зикіно», – сказала йому згодом Вероніка Вікентівна. Про Зикіну Алік щось чув, але за давністю часу не пам'ятав. «Ну, Зикіна, співачка радянських часів», – пояснила Вероніка Вікентєвна. Є такий анекдот. Якось її запросили співати до Азербайджану, а вона була не в голосі. Тоді їй сказали, мовляв, співати не треба, просто ходи по сцені туди сюди. Ось так, з її легкої руки, Алік на довгих п'ять років став Зикіною. Щоправда, поза очі. Адже той, хто насмілювався звернутися до нього саме так, як мінімум на тиждень зникав з лекцій з діагнозом від Аліка «Отримав удиню». Коротко і зрозуміло. Дівчата застрибували йому на плечі. Він носив їх на руках по дві штуки на кожній. Вони заплітали його в коси, писали записки, суперничали між собою, аби на пластичних етюдах стати в пару, пригощали домашніми пиріжками. Він не обходив увагою жодною і оберігав з граю своїх прихильниць немовакела, Келла. Жодно не ображав неуважністю, зберігаючи попри це незворушну стійкість тіла і духу. Любив він Юльку, Джулію, Джуліету Мазину, крихітну і невимовно геніальну, як сама дружина великого Феліні.